بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سوره 91 سوره الشمس يعني ايه 15 منزلم متكufu سبحانه وتعالى انا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها wal-layli idha yaghasha was-samaa'i wama banaaha wal-ardi ma tahaha wa nafsin wama sawwa min na samana na jua, na mwanga wake. wal-qamari na hapa na mwezi idha talaha, unapofuta jua wan-nahari na hapa na mchana idha jallaha unapolifunukia jua walayli itha na hapa na usiku polifunika jua Wasamai samai wa mabanaha na hapa na mbingu na ujenzi wake wal wa wama na hapa na ardhi wa na utandikaji wake wa nafsin na hapa na kila nafsi na alio na liwa yumba. fa alhamaha fujura akayfahimesha ubaya wake watakuwaha na wema wake Mwenyezi Mungu kuziumba na usikisha kazi yake iachiliwe. Kaziumba na baada ya kuzikamilisha akasifahamisha wema wako ni huu na ubaya wako ni huu. Ni juu yako uchague. Kad afulaha manza kaha, Kwa hakika amefuzu mwenye kuitakasha nafsi. Wa khaba khaaba Na ameondoka patupu mwenye kuizamisha nafsi yake katika maovu. Kadzabat samud bitagawaha limekathibisha mtume wake kabila la thamuda nabii sale إذن بعث أشقاها walikathibisha mtume wao sale pale alipojipeleka mkavu wa nafsi Akotaka kumpiga ngamia wa mtume sale ngamia li kuja ikuja kimiujiza ngamia ile na jiwe akaja na mwanawe tayari maziwa yani katika kiwele chake bani samuda hao Wakawa wametiwa mtihani huo wamuachie maji siku moja siku moja watumie maji wao pamoja na siku zote ngamia huyo awatosheleze wao kwa maziwa kwa hivyo wakawa na kero kubwa hilo wakamfanya ngamia huyo kumuu kwa kumtafuta wazimu mmoja mkavu wa nafsi wakampa tenda kwamba amuue ngamia huyo Fakala Fakallalahum Rasulullah akasema kuambia wao mjumbe na wa Mwenyezi Mungu Nabii Saleh Naqata Allahi wasokaya Jamani mwachieni ngamia ya Mwenyezi na maji yake siku yake ya maji mwachieni msimfanyie tafarani yoyote na siku yenu ya maji mtakunywa na mtakunywa mtaku maziwa Pakadhabu wakamkadhibisha mtume Saleh Bani Thamud walimkadhibisha mtume Saleh fakaruha wakamfiga ngamia ywere. Fadamdama alayhim alaihim adrabuhum akawangamiza munyemungu juu yao bidhambi hii akatrimsha mateso mwangamizo kwa sababu ya dhambi zao fasawaha akayafanikiza wala yakhafu kubaha na wala munyemungu hajali kwamba baada ya kuangamiza hao patatokea nini hajali صدق الله